Këllë ndërime tonë apsolutë i takojnë me tëmë Allahut Subhanahu wa ta'ala Për shëndetët Allahu Jelle Jelaluhu Qovshin bi mëtë mirë dhe zëtëriju në për nga mërëve Muhammedin alaihi salatu wa salam Bi shok të ti besnik Bi familëti të ndërshme Dhe nbi gjithatë të se të njëkër rrugënë ti me të midh Derin e ditën e gjikimi Vajdoj me lejnë Allahu Jelle wa ala Në zinjirin e li jaratave Dukë Gjurmua në akiden e listunetit dhe gjematit, duke mësua ta që ka besue dhe nga meri sallallahu aleyhu sallem, shokët e tina dhe gjeneratat të cilat kanë vazhduve duke përsel besimin e për nga meri sallallahu aleyhu sallem dheri në ditët e tona. Kemi mbejt në meselen se Allahu të barek e vëtala që ndronë bi arshin e tina, si të akon madrisë e tina. Përmendëm në fillim të kësaj mesele, a jetë e plotë, Të cilat dëshmojnë se Allah u gjellu ala është mbi arsh Qëndron mbi arsh Errahmanu alël arshi Istowa Kjo edhe ajetet e tjera të cilat Aludojnë dhe argumentojnë dhe dëshmojnë për këtë meselë Pas thaj përmendëm Për e haditheve plot Dhe shumë për e haditheve s'kemi përmendë Përshka këta Mosgjerimit në, në këtë meselë Gëse meselë është shumë e qartë Imam dhehebio e ka një liber E le ulu Për të cilave dhe të përmendë mi sot Për e fjallëve të djetarëve, sahabeve, kështu më rrë Mirë po në atë hadith, në atë liber Ka përmendë me cindra hadithe Të cilat argumentojnë se Allah U te bare kjo dhe tala që ndrëm bjarësh Andaj përmendëm Në argumentet e dyta hadithe Tash dhe të përmendë mi Fjallë të sahabeve Fjallë të tabi inve Fjallë të, të tabi tabi inve Fjallë të imamave të elisonetit Si që ës Imam Ebu Hanifja e kështë mërrat Të cilat tekstualisht kanë shprej Se Allah u gjellualet që ndërën bëj arqë Mirë Tash parashtrot një pytje Të cilën neve shpesh e thojna Se burimet të argumentimit janë Kurani dhe Soneti Kuran dhe Hadif Vetë këto janë argumente Tjera të janë argumente Atar qëfar dhe lejre ka në atash mundal dhe mi përmend Fjallë dhe sahabeve, tabi inve dhe dhe djetarve Djetarët kanë përmenjë vlerën e përmenjë disë fjallëve të djetarëve, të vjetërë. E para për e vlerëve, se ata e forcojnë dhe e fuqizojnë argumentimin nga ona e transmitimi dhe zinjirit të pandërprejrë. Qëka do me donë kjo? Se djetarët kanë zinjirit të pandërprejrë dhe të këpën nga meri ale i salatu e salam. Dhe besimin të cëne kanë pasë e kanë të pengamerit ale i salatu e salam. Nga se ka zinjirit të pandërprejrë. Me sahabeve, tabi inëve, tabi tabi inëve, kështu më rrath Kje e para E dyta e cila shumë rëndësi është se ata një rëzë djetarë të vjetër E kanë kuptu e gjuhën arabe Kuptimi i gjuhës arabe është shumë i rëndësishëm në Kur'an dhe Hadith Andaj Hasan al-Basriju Njani për djetarëve të tabi inëve të mdoj E ka përmen ima Bukhariju në librin Kalku e faali l'ibad Duki u botë dhe manë gjehmive Se Allahu gjellewala i ka kriju veprat e njerëzve Na shka veproj, na shka fol, na shka lëvizna Allahu gjellewala i ka caktu këtë sende Ate ka përmen një fjal të Hasanër Basriut Kër është pitë se Pse ka ndëviju gjehmit Pse ka ndëviju e kaderit Pse ka ndëviju mërgjit Pse ka ndëviju Kua dhe fekti E da ta lexen kurani dhe hadithin Ka thonë Ehleket humul ujjmetu i ka shkatruar mos njohja gjuhës arabe. Do me thonë të se lefi ka pasë rëndësi të veçantë gjuhëa arabe. Neve me lejnë Allahu të bare kjo të ala, do të amajmë një gjeratë të veçantë, të veçantë për rëndësi në gjuhës arabe. Nuk, mu mi, nuk ka mundësi njëriu me shërifa metin për këthimin, mu argumentu në fejë, sepse për këthimi Kur'anit Allahu u Gjellolla nuk është i mundëshëmë. الله جل وعلا قال إِنَّا أَنزَلَّهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ناك نازبت قرآن عربيًّا قرآن نازبت عربيًّا عربيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ناك نازبت قرآن با عِوَج شخص عِوَج؟ با شترمبريم جهتار قال فعال الله جل وعلا بارد وطم جو عراب Gjuhë tjera janë të vartëra për më u shprej Fjallë Allahu të barëke vë të ala A da e ka zë gjuhën arabe A da e asa në basriju kër e ka të regu Shkakun dhe faktorin dhe vijimi që ka thënë Ehleket humul ujme I ka shkatru ju jo arabizmi A da Allahu gjellu ala E ka zbitë Kur'anin arabisht dhe na duhet me kuptuve Kur'anin që kanë kuptu kësh Arabët Shok të pengamerit sallallahu aleyhi vësallem Do të majnë një një zërat me lejnë Allahu gj Nga se kjo është mërë si hajgare Dhe njeri ju subhanë Allah e mërtë për këthimin dhe argumentohet është e pa mundshme është e pa mundshme Me kuptu fjarën Allahu u gjellë ala në jarabisht Munë është me kuptu e diqka Ama ta idejen, esenën Qa po dhëtë be thonë Allahu u gjellë ala Pa e di gjuhën arabe s'ka mundësi S'ka mundësi me kuptu Andë kjo du të me qenë zitje për me mësu gjuhën arabe me Qenë zitje për me mësu e gjuhën e bi, Umamata al-Bahili shoqepi pyegëmëri sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an thot lema la'ana allah iblisa wa akhraja hu min samawatihi wa akhza thot kur e ka a, allahu jallahu kur e ka mallku iblisin dhe e ka nxjer prej shijeve te tij dhe e ka poshtertsua ka thon ka thon iblisi rabbi akhzaytani wa la'antani i ka thon o zoti jam me mallkove dhe me poshtertsovve Dhe më dëbove dhe më largove nga Qijejt e tu dhe afursia jote Fërwa izzetike Betohem në kënarin të ne Lë ughujen në ke khalqët Lë ughujen në khalqët Kam i të deviju e gjithë kryesat Më më largove, më më dëbove, më më malkove Ama une betohem në kënarin të ne Kjo në nënkuptohet me kontekstit nëse me jepa fatë, normal Andërni, ila jo mi u bëgathun Ma je pa fa dheri na ditën e gjikimit Do ti dhevjoj të zhida krejesat Ma damatil arwahu fi e gjësadihim Nësë dheri sa i kanë shpirtat në trupat e tëra Fa e gjabahu rrabbu të barëke wa ta'ala E ju përgjigë Allahu gjelle wa ala Kush e të regon këtë fjal? Umama, e bi umama të lbahili Shokip e nga mejdi sallallallisallam Ju tha Allahu të barëke wa ta'ala Wa izzati wa jalali Pasha krenarin time dhe lartë madrin time Uart tifa i ala arshi Dhe pasha ngritjen time në bjarësh Pasha ngritjen time në bjarësh Allahu gjellohle betohet në çka Në ngritjen e tim bjarëshin e ti Subhanehu e Teala Shikone që ka kuptu e shoki për nga meri Sa ose më dhe e transmiton Këto një meselë tjetër E cila Na i kanë nësue muhadithat e muslimanëve Kurë thoje sahabiju Diçka për gajbit, çka nuk në e kupton se është sigur hadith. Sepse nuk i lejoja sahabijtë të më folë për gajbin, vetëm sa e ka mësuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj këto tekste, sikur të na përmendë me fjalën e Ibn Abbasit. Ibn Abbasi kujt fole për gajbin? Çka do më thon për gajbin? Diçka që ka në qiell dhe diçka që nuk shifot. Çka nuk e di përveç Allahu apo ja ka tregu pejgamberit. Nëse sahabiu thot diçka, ama nuk thot ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam Kjo e ko dispozitën dhe gradën e hadithit. Pasha, ngritjen bi arshin tem. Lohen në abdi, edhneb, ka thënë Allahu gjallu ala iblisit, si kur robi jemë, dhe banje gjunahe, hatta mele e semawati wal arda khataja, dhe deri sa të mbuloje qilën dhe tokën në mokate. Thumë me leb ka minë umrihi illa nefesun, pasaj prej jetës të tisë mbetet porvesh të një frim frimarje, fë në di ma ala dhunubihi e në qatë frimarje pëndohët për gjunahët e tina le gëfërtu ha do t'ja kësha fal u e betë deltu se i adihi kulli ha hasanat dhe kisha mja shëndruhe dhe kisha më ndruhe të kësijat e ti të gjitha në të mira shiko në madrijen dhe mëshirën Allahu të barekë me mush qilin dhe tokën me gjunahe dhe një frimarje mi pas mbet a disa do në me feron një frimarje një her edhe vendohet nga të frymorja Allahu xheraja fshin kët. Diaboli çka? I ajan të kçija të mira. Andaj na përmend na shpes se mëkati është njerëzorja e njeriu. S'mundet njeriu muj zhvesh për mëkatit. Po çka duhet njeriu më pas? Duhet më pas kok ulje dhe më kani nën çmum për Allahu xherallah dhe më pas kët ardje për xhonahat e tina. E Allahu te bare kote ala e fal. E fal dhe nuk çish ka than Allahu xherallah hadithin kutsi wala ubali. Ne nuk më intereson. Allahu të bare kjo vëtala Andaj, Allahu gjellari ka thonë iblisit Pasha krenarin time Pasha gritjen bjarëshin tem Dhe tja falin e sa ta pëndohen Pasaj ka thonë nga ibn Abbasit Radhi Allahu anhu ma kal Innel kursie Para se me përmend Rivajetin ibn Abbasit Duni në këto ato rregullat që dikimi përmend vazhdimisht se këto meselë msohen dëshvesh ora prej logjikës, dëshvesh ora prej arsyes, dë të dëshveshura prej mendjes së kufizuar e cila s'ka mundësi me kufizuar, në më për kufizuar dhe me kop Allahu te baraka wa taala. Andaj thadni Abbasi radhiyallahu an inal kursiya alladhi wasa'a as-samawati wal ard. Kursia, çka është kursia? Allahu kursin e ka përmend në ajetin kursi. Allahu la ilaha illa hua l-haju l-qajum dhe risa Vësja kursi huu s-semavati val-arru Kursi ju, kursi në gjuhën arabe është diçka që ka ullët dikush në bita Ka rike Kursi i thonë kësaj në gjuhën arabe Mirë pa e s'pegon ibn Abbas i qka është kursi ja Allahu të barek e vëtara Thotë, kursi ja i cila i ka përfshi qie dhe tokëm Lëmaudi u kademej është vendi ku Allahu gjellë vëala i vendosë dy këmbët e ti Të bareke o të alë Largë Shtërëmbrimeve Largë fotografive Largë përngjësimeve Largë Gjdo sejnë që ka mundet njëri ju të mjë ardhë në kokë Përngjësime me Allahu të bareke o të alë Lejsemi këmithli hishej Askus nuk është si Allahu gjellu ala Kursia është vendit Thotibni Abbas i, i vendosi së Kanë vetë Allahu të bareke o të alë Wa ma jakdiru qadra al arshi Illëllëdhi khalaka Dhe nuk jaddim madhrijën Sa është e madhe. Arshi për veçati i cili ka krijuar. Edhe këtu shikojmë Ibn Abbas se Sami ne ka kuptuar dhe Sami ne e sharran. Në Kur'an na kuptoi Arshin. Na kuptojnë asha është Arsh, po nuk e dinë sa është i madh. E nëse nuk e dinë sa është i madh Arshi, a kena mundësi me di sa është i madh Allahu Xhellalu 'Azhar. Asnihar. Asni nuk kena mundësi me di sa është i madh Arshi Allahu Tebareke ve Teala për veçati i cili ka krijuar. Wa inna as-samawati fi khalqi ar-rahman al zowajal mithlu qubbatin fi as-sahra' pastaj ka përjasua dhe ka tregu se arshi allah o xhellal an krasim me qiell dhe tokën e sikur një sand i vogël, një hallkë e vogël në na në skeletin ajo nuk shihet farm nga sa është arshi allah o xhellal ala shum imam pastaj ka përmend hoxha nga ed-dermi ju nga Aisha radhiyallahu anha se ka thënë Kam çën gruaja më e dashur tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Andaj këtu një, një meselë tjetër më me përmend, e kanë vetë pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, cila cili njeriu është më i dashur tek ti? Ka thënë Aisha. Aisha. E dashur, më digjësh më thon çish e ka dashur gruën e vet më shumë sekreta, po e ka dashur gruën e vet më shumë sekret. Ata i kanë thënë minar rijal ya ja rasulullah. Ka thënë më pa të mbërë çellim prej burrave ya ja rasulullah. Mirë marë, për e të në pasigormor, apo më sa më dhanë dy gruan te më mas shumti. Nëse kjo është pak një lloj një lloj defekti tek njerëzit, Aisha ka thënë e dua më shumë. Ka thënë për burrat e kena për çelëm. Ka thënë atërbën e vet. Bamën Aisha's kan Ebubekrin Siddik radhiyallahu anhu. Ana Aisha vurt teton atash e tonë, ka dhën pejgamberi alayhi salatu wasalam kuntu uhibbu an-nisa' ila an-nabiy sallallahu alayhi wasalam. Kam çën gruaja më e dashur tek pejgamberi sallallahu alayhi wasalam. Wa lam yakur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhib illa tayyiban ama peygambersi nuk ka dash por vetse te pastertat ka dash po dreguson ja me pastat nese ata e kan akuzuo Aisha radhiyallahu anha wa anzal Allahu taala bara'ataka min fawqi sab'i samawat Allahu jallala e kasbrit kan pastrimin e Aisha prej ku prej 7 ka qiellat janalt Kurani kasbit per Aisha ne suren An-Nur Ka ajete për ajshën, radhijallahu anha, e ka pastru ajshën, radhijallahu anha vë ardhaha Piku ka zbit të ajete, prej nartë atje, prej Allahu tebareke vë teala Pasaj, ka bërmen hoja nga Ishaq ibn Rahawajje Ishaq ibn Rahawajje është hoja iman Bukharijut Qiki hoja Ishaq ibn Rahawajje ja ka përpozu Bukharijut me shkujt sahihul Bukhari Në Sahihul Bukhari shka lexojna sot është propozim i xhox Ishaq ibn Rahawayya transmeton nga Ikrimeja se ka thënë në fjalën Allahu xhallahu ala thumma la atiyannahum min baini aydihim iblisi ka than Allahu xhallahu ala do t'i devijoj bita ademit prej përpara dhe prej përmas wa an aimanihim wa an shamailihim prej djatas dhe majtas ka than Ibn Abbas radiyallahu anhu E ka të rësmetu i krimi janë nga Ibni Abasi, se ka thonë, lemjës tëti e një kule minë fokëtihim. Ka thonë, prej para, prej pas, prej gjathës dhe rëmajtës, s'ka pas mundësi i blisi me thonë edhe prej naltë. Pse s'ka pas mundësi? Shikonë është ka thonë Ibni Abasi, ali me enë Allahe te ala minë fokëtihim, sepse e ka ditë së e prej lartë është Allahu Gjellu Ala. Iblisi e dinë ku është Allahu Gjellu Ala sepse ka qenë adhuruës një ditë për e ditë dhe i Allahu Gjellu Allah, pasaj është përzanë për e mëshirës Allahot. Mirë, prej nalt, se s'ka thonë ka më të deviju ropë për e naltë, se e ka ditë se Allahu Gjellu Allah është për e naltë. E kishtë djegë Allahu të bareke, vë të ala, pasaj, ka përmend hoja një fjalë, vë eqvalu sahabëti fi hadhe lë babë, vë të pasiruhum e këtherumin më në të hësarë. Monë e mënë këtë fjalë në kapitën e sa sallahu mbi arsh qendron mbi arshin e tina sifatet e allahut xhallala janë të pohuara siç janë në kur'an ektharu min an tuhsar janë më të shumta sesa mi përtheku me një vend ka shumë nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam وفي ما ذكرنا كفايه dhënë nga kjo çka përmendëm na ka mjaftueshmëri hoja që bërmendem aşëm unë pa pak nga se me përmendë diçka për fjalëve të tërë të ulemave thot hojan vajtim por menje e fjalëve të tabiinve të imamave të sunnite në këtë çështje në këtë meselë an Ka'b al-Ahbar radhiyallahu an Ka'b al-Ahbar ka polemika ka një sahabi a tabiin më vërtet është se kaq tabiin mirë po diet organ don ki ka jetu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mirë po se ka pa po, pejgamberi alaihi salatu wassalam andajte muhaddithat Të të të të të të transmitojnë fjallën e penga meri, sa ola sam kanunit definicion. Nuk mundet dikush më konë sahabi. Edhe nëse ka besun kone penga meri të alej salat olam, nëse se ka po, penga meri në salat. Andaj, nëse se ka po, për i ka besu, ka jetu dikun tjetër, quhet qka të ebi in. E disa për e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ان الله فوق عبادي ونم الله جل جلاله بربته وارشى فوق جميع خلقه ذا ارشامش مبي تجيدا كريسات مجتا كريسات وانا على عرشي ادبر امور عبادي ذا اونيام بي ارشين تام ذاي كنترولاي تشوشيت ربو بتامي بريافيالت باركي واتانا ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الارض ذا مو ونكمف شي حاجه شكا كون نسيال وارس نتوك Krete di Tabaraku wa Tala that Imam Zahabi ruwatuhu thiqatun Imam Zahabiu es nje ne brema hadithave te mboll i cili es mir me çka me hadith edhe konkretisht es mir me njohjen e njohje gjendjes e transmetuesve njohjen e gjendjes e transmetuesve Vazni ata e kan shmu fe ne Allahu xhalla wala 60 si dim majlard te dietar te vjeta s ka pas send ma te lart se fej Allahu xhalla wala jan interesu per transmetusin me vite Jo për hadithin Transmetusin, i njeri është këto në zinjir Ta katër njerëzve Për me di se kush është qik i njeri Me vite ju ka shkue Kanë hec me, me kilometra Vetëm ta di e gjendje në një njeriut E kanë madhru fejën Allahu te bare kjo tala Vërsa neve na, na vjen mërzimi Me lezut të gatshme A ta janë raskapit Vetëm neve me naj Ofruhe gjendje të transmetusve Se me di gjendje të transmetusve Fejta tjera, të cilat kanë devijuë, fejta Allahu të barek e vëtë arat, të satë kanë këllun kryshtërizm dhe jehudizm, ata një ditë për ditëve kanë qëjtë fejta Allahu gjelora, si kanë devijuë, se ju ka mungu ki transmitimi. Na, prejtë e Bukhariu, e dertë e pengamera, a.s. e njohin djetarë gjithë njëri, konkret, jetën, komplet jadim, me kanë është taku, me kanë ka fol, ku ka jetu, ku ka u thëtu, krejt. Dhe takimët ku i kanë bënë, Andaj zindjirit i onë, dhe të penga me samë, është i pak këputur I pak shkëputur, më së folbim për Kur'anin I cilë është mutevatir, me cindra mira transmitu se transmitojnë Ajetët Allah të bare këvë talan Dhe ka thënë imam dhe e biu për ka transmitim është me transmitus të fuqishëm Pastaj ka përmen nga ata, ibnu jesar Njani për e tabi inve të mdoj, Allah e më sheroft Se Musa a.s.s. ka thënë Ja Rabbi, o Zot jam Men ehlu ke ledhine hum Ehlu ke ledhine të dhilluhum Fi dhilli arshik I ka thon o Zot Ku shan ata njerës të, të cilat ti Kime i fut nën arshin tan Ditën kër s'ka hije Përveç hije së arshin tan I ka thon Allah o te bareke o tala ta Humu ledhine ja uune ila mesajidi Kima te uin nësuru Ila aukariha Ata njerës të cilat une i fus nën Orshin tan në vijnë në orshin tan janë ata njerëz të cilët strehohen nga por xhamia, sikur që strehohen shqiponia tek foljet e tjera. Shqiponia strehohet tek folja e tij, e ti vazhdimisht. E këto janë disa njerëz të cilët strehohen nga por xhamia. E tregon një ah ja, vlerën e xhamisës, po hoqa këtu në kaq bruk ka për këtë meselë, fjalën e Mux Sallallahu Alaihi Sallatu Wassalam, pa e kapurë për ata se në orshin e Allahut pas ka më çën disa njerëz. Pas ka mesedis të njerës Në arsënë allahu të barëke Në bërësë këshë është Allahu jellë o ala Allahu të barëke O ala e ka transmitu e imam E dhehebiu Pas taj ka përmen nga Djetari i cili quhët Ebi Qulebe Tabihin i njohër Ka thënë allahu me shirof Ehbet allahu të ala adam Kale ya adamu Inni muhë bitun Ma ke bejten ju tafu hawle Hawle huke ma ju taf fu haule arshi. E bukulabe thot, Allahu Gjelluala e zbrit e Ademi në tokë, dhe i tha, o Ademi, jam të, të zbrit në tokë, dhe, dhe të të ndërtoj një shtëpi në tokë, të të të të pijë me këmë, e Allahu të barekja vë taala. Ju tafu haule, në atë shtëpi kam u bo të avafë, dhe kanë musil njerëzit, në shenë respekti dhe manifestimi të adhurimit Allahu Gjelluala, sikur që silën me laset e mi a ku, haule arshi, rëth arshi temë, e qëka si dhe të në rrët arshit me laqe, kush është me arsh Allahu gjelle, gjelle gjelalu wa ju salla indahu kema ju salla inda arshi dhe dhe të kryhet namazi në atë shtëpi si kur që bëhët namazi në arshin tematje, me laqe të allahu të barek vë e vëtara e madhërojnë allahu në gjelle alame me namaz vazhdimisht pastaj nga amër i mën me imun ka than lemma të agjële musa ila rabbi hi ra afi dhilli l arshi rajulen je gëbituhu Thot Mejmun, Amr ibn Mejmun, njoni brejtabihinve, Thot, kur shpejtoj Musa të Allahu të bare kjo e të ala, e pa nën hijen e arshit njëri. Këto janë transmitimet të cilat kanë të bëjnë me gajbin, dhe ne dhe i besojnë ashtu si që kanë transmituen nga shokt e shokt e nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Je gëbituhu e ka pos lakmi, njëri duke qëndrunë në arshin e, Allah Jallal, e Allahu gjellole ka pos lakmi, fe se el Allahu të ala e një këvirahu bi ismihi, E piti Allah unë gjelluarat që të tregoj emrin së të dinjelit. Fëkale, la, i tha Allah unë gjelluarat, jo, nuk të tregoj ketë emrin. O lakimi u haddithu kebishej i min fiallihi, ama në unë dy të të tregoj një vej për të këtina. Shikonë, ndë një harbë neve, në Kur'an nuk në trasmetohen emrat me adresa, ku ka jetut, ku ka është zhvilluhe. Po neve në tregun sifatët atyre. Në Kur'an nuk i kikit për nga mërë, ama i kikit sifatë Njësimin Allahu të bare kjo tala Shikon Allahu musës i ka donë Së po të akazaj emnin Ama qka po të tregoj veprën Por ti ma, ma e dobish më është vepra se sa Emri Të na njerëzë qka ma, ma kuresht, kuresh Kuresh i shakena Tja dina emnin Po di e veprën, le e emnin Nuk të ban dobi e emri Sigur që si disa njerëz të kanë diskutue Qfar për e me ka hongër Ademi A ukon mol, a dard, a drez Qka ma në interesant? E Ibn Jarir al-Taberi në një prej mufasirave të tij ka thënë, nuk është me rëndësi për ne veç çka ka hangua, me rëndësi për ne vësht se e ka hanguar një pemë e cila ka qenë e ndaluar për ta. Nuk më intereson çfarë pemë e ka qenë, e kështu me radhë. Andaj ka dhan Allahu te baraqe ve taala ta rregoj veprën e tina. Kan la yahsidun nas ala ma ataahumullahu min fadlih. Shikoni, ka thënë, ç'i njeriu e ka pas në sifat, një cilësi, atribut të madh, ndyk i ka pas hasad rrupt Allahut për të mira që unë ja kum dhënë. Pas stërtit e djoksit absolute. Unë ju jap Allahu, ju jap të mira njerëz apo. Kinjeri s'ka pas hasad për kërkan. Ju e dini një hadith te pejgamberi sasa tjetër kur e ka përgazur me xhennet dhe kur ka shkuar një sahabi me tani transmetin Abdullah ibn Omeri e ka përcjell. Dhe s'ka vau diçka për veprave madhështore. Kur i ka thon, kur djosh kokëto ba, ti ka përgazur pejgamberi alayhis salatu was salam. Çka ban? ka thënë nuk kam dhe një vej për që muj me vequ, përvesh nja. Ka thënë kurbi me vletë, nuk e kam zili asë një njëri prej muslimanve. Kjo është, kështu në teori duke të shumë e lejta, po. Ama në praktikë shumë e ranë, se njëri ju të mamë të shofe një nimet ma shumë, të tjetëri fillon djërësitët dhe sikletavët e kështu me ratë. Qoftë nuk e shprej me gju, mirë po gjokë si tina ngushtohet. Ka thënë nuk e ka haset k Të mirëve që i ka Allah, të në lau të e bare kjo të ala. Walaja uku alidej, dhe nuk ka qenë i cidi, ka qenë mos respektuës dhe ka i prinde. Ka qenë i butë me prinde të tina. Walaja jemë shibin nëmime dhe s'ka ecme nëmime. Shka nëmime? Nëmime është me shku me s'dy njërzve të cilët kanë bashuri dhe raport të mirë me zveti, dhe t'i shkonë të njani, jathu një fjalë, duke ja transmitu për këti tjetërit, kështë e ka folë keqë për atë, dhe vend të këti tjetërit, ja transmitu një fjalë për e tina, kështë e ka folë keqë për ketë, dhe derisa, krijo hotë vrështi dhe armicime së rëdyrve, dhe sëta kam pasë raporta mirë. Kjo e lurë rolin e magjijës, sa ata s'kanë folë në një tjetërit keqë, mirë po njeri janë, subhanallah, i pa vëmendëshëm dhe i pa kujteshëm, esenca mos Kur tanishme tani me veshtën to, kur tanishme me veshtën to, kjo njeri s'ka hëc më në mimë. Allahu xhallala ka shtinën arshin e tij nën arshin e tij subhanehu ve taala. Pastaj ka prurë shumë prej rivajeteve të tjera nga tabiina. Pastaj ka vënë nga i krimja. Ka vënë nga i krimja se Allahu te bareke ve taala e ka futur në një në njëri në xhennet dhe ka dëshiruar disa prej dëshirave në Gjennet, dhe ka dasht me me aboni bache dhe me mbjela ja ty dëshire njëri ju dhe i ka than me lacheve kur ta mbjela ju banja atë frytin sa kodra sa kodra dhe i ka than feja kullur rab azze o gjel mi mfou ki arshihi dhe i thot Allahu gjeluala mbi arshin e tina kështë farë mesejle është sa Allahu edhe kur të kifu të besimtarët në gjennet ku ka me qëndru mbi arshin e tina mesejle tjetër Allahu gjelat tash është mbi arsh mbi arsh Allahu ku ta boje kja mejti të mbi arsh Allahu ku ti fu të gjehenem litë në gjehenem dhe gjenet litë në gjenet në gjenet, gjenet, gjenet ku ka me nejtë mbi arsh, te bare kjo e tala sepse i takon madrish së tina me nejtë mbi, mbi arsh andaj i thot, i jepni birit ademit i jepni në të haje li enë në hulaj e shba sepse zakon e komës më ngopë jepni shumë, se nuk ngopët me pak jepni sa, sa të muni sigur që është zakon i njërzve në, në tokë pasaj qëbra më hojaktor një fjalë nga Mujahidi në detajin e fjalës Allahu tebaraka ve taala kur i ka thënë për Musa Allahu tebaraka ve taala wa qarrabna hu najiyan Musa e kanë afrohuar me komunikim Allah i ka folur Musa direkt çish direkt drejt për drejt pa ndërmjet sikur ti fol me na Ti kur folë me në njerët, drejt për drejt Qashtu i ka folë Allahu të barekja vë tala We kellem Allahu Musa Të klimen I ka folë Allahu Musës me të folur Direk Allahu që ka thotë Karrabna E kena afru Musën Në gjien, me të folur Thotë Mujahidi Kale Bejne sëma i sëbi ati We bejne l'arsh Se bërune elfë hijab Në mes arshit Allahu qëllu ala Dhe në mes qëllit të shtatë Janë 17.000 hijabë Arshin lart, Qieлли 7, jo i, i pari këtu i dënjës, i 7-ti. Mes Arshit dhe Qiellit të 7 janë 70.000 pengesa, hijabe, mbulesa. Fath Mujahidi: "Fa ma za la yuqarribu Musa", ka vazhduar Allahu me afro Musën, hatta kana baynahu wa baynahu hijabun. Dhe s'ka mbet mes tij na dhe Musës vetëm një perde. Tebaraka wa ta'ala e ka ofruar Musa shumë Allahu te bareke ve taala fella ma ra makaneu ve semi sarif alqalam qal dhe kur e ka dëgjuar Allahu te bareke ve taala dhe kur e ka pa vendin Allahu xhelal vendin Allahu te bareke ve taala qal rabbi arini anzur ileyk e ka thon o zot ma mund sa te shof mal i madh e ka dëgjuar lapsi duke xhenuallahu te bareke ve taala dhe e ka ndëgjuë dhe e ka pa madhrina allahu xhallahu ala dhe ka thënë ozot ma mundsa të të shof. Allahu xhallahu ka thënë lën tarani, nuk mundesh me pa. Wala kin unzur ila al-jabal fi shajarat tanjore. Mir po mujahid diçka thot se ky kjo ngjore ka ndodhur me Musa alayhi salatu wa salam e ka transmetuar Imam adh-Dhahabiu dhe ka thënë isnaduhu sahih dhe ky zinxhir është sahih tek Mujahid. Rahim, Rahimahullah Pastaj, ka thonë, nga Sufjan e, e Thori Se, thotë kam qenë tëk Rabia ibn ebi Abdirrahman Që ki Rabia ka qenë prej ulemove më të njohër të tabi inët Ka qenë kodër në ilmë Ka qenë kodër në ilmë Dhe i mammaliku kam qenë su të ki njëri Qa ka thonë, fese e lehu regjullun Fë kalë, e piti njëri dhe i tha Errahmanu alel -al arshis thoa Rahmani mbi arshtë qëndrona, po Ajeti Kej festewa, qysh ka qëndruhe Shikon e që është përgjit Tha kale El istiwa u gajru me gjhullin Mon e men Nga se ibn Tejmje Shekhu Lusam ibn Tejmje Që këtë rivajet E bjen nga Rabia Ibn Abdi Rahman Dhe e bjen nga imam Maliku Nga imam Maliku Nga imam Maliku Nga imam Maliku Nga imam Maliku Nga imam Maliku Nga imam Maliku Nga imam Maliku Nga imam Maliku Nga imam Maliku Nga imam Ma në moment. Thot el istiwa ghayru majhool. Istiwaya ana mirësh me istiwaja, edhe mi përdor edhe në besim termet e Kuranit. Istiwaya, jo me don qëndrimin, po me don istiwaya, jo me don ngritje, po me don istiwaya. pse nga se qëndron me me tekstin, qëndron me shpalljen. El istiwa ghayru majhool. Istiwaya është jo e panjohur. Çka jo e panjohur, në e kupton as çka do të thonë istiwa. Mu ngrit dikush dikon. Mu ngrit dikush dikon. Istiwa gajru me gjhull Wel kejf gajru ma'kulin Ma ne mene dhe këta forma, keyf, si. keyf, Dhe forma kejf Si Kejfi është gajru ma'kul është i pat perceptuar me mendje Së mund është me kam këta Me di që është diqka ngritët po Ama si s'ka mund si Si nuk ka mund si Vë minë Allahi rriseletu Prej Allahut është mesajji Vë alërresulil beleghu Për nga merje ka obligimin a i komunikua Vë alejnat të slik dhe nevin atakon me besua Kjo është kejt e lisonetit që ka besojnë Prejt e sahabë dhe derik Tek zingjiri i funit Tek lisoneti Allahu qëndron bi arsh Isti oja është e njëhur Nuk është e pa njëhur Si qëndron nuk e dina Se se kina pa Allahun të e bare kjo të halë E, Allahu që i takon Më në i tregu e isti vajëm A i takon Allahu dhe në i tregu kejfin? Jo Së të ka kallëdu Allahu gjellu ala E për nga meja sëlam Qëka i ka obligim më në i tregu që këta Errahmanu alërshistowa E neve besim darëve që në tregon Besuam kullu min indi rabbina, illa ulul Besuam të gjitha janë prej zotit ton Mirë po nuk morën në vash për vetë se njërzit E menqër Për vetë se njërzit e menqër. Këtë transmitim thashe e ka përmen ibnu Tejmija, e ka përmen ibnu Kudama, e ka përmen e lalakai, e ka përmen e dhehebiju, dhe e ka përmen e lbejhakiju të gjithë djetarët të muhadithave. Pasaj ka përmen nga shumë të abin të tjerë, neve do t'i kalohim dysa prejtive. Pasaj ka përmen nga <clears throat> Ebi Hanifja. Imam Ebu Hanife është prej djetarëve të cilat kanë thanë djetarët se ka taku sahabë, ka taku Enes Ibnu Malik, ka edhisa rivajet e tjera të stët e ka taku edhisa prej sahabët e tjera mirë po janë baife dhe nuk janë të, të fuqishme, mirë po rivajet i se ka taku Enes Ibnu Malikën shumësht, shumësht i fuqishme dhe imam dhe e viju e ka, ka pohue mirë, djetarët kër i përmendin akidën tash fillon për të sahabët, tabi e nët, edhe tabi tabi e nët tash të tabi tabi e nët, apo t Abu Hanifa. Abu ismi Abu Hanifa. Ka dhan nga Abu Hanifja e transmeton këtë rivajet Ebimuti al-Hakim ibn Abdullah al-Balqi. Thot e ku mbyt Abu Hanifën, am men yakulu la a'rifu rabbi fi as-sama'i aw fi al-ard. E ka vet njëri Abu Hanifën ka dhan unë s'di zotin tem ash në qiell apo në tokë. Shikonë varbitja? Faqala tha Abu Hanifa, "Iza ankarahu annahu fi as-sama'i aw fi al-ard, faqala" qatë kefar nëse aj e mohon se Allah është në qil qka? qatë kefar, ban kufer më dhej për e buhani, fësili është sajë që nuk besën se ka Allah nbi qil, nbi arshin e ti qatë kefar, ka ba kufer se pësë Allah u te bareke vë t'alë e rrahmanu au alë arshistna rehmanin mbi arsh qëndrën, e arshu hu e arshit ti është nbi qilin nbi qëtë t'ka qil e të ti Shikon e farë mënire të argumentimit, tash të ndalmi me këta Ata të zetë e mëhojnë salahu që ndrën bëj arsh Ata e kanë pa tjetër me pohu salahu ka arsh Këtu do me dalë e buhanifja Ata të zetë e mëhojnë salahu që ndrën bëj arsh Ata e kanë dojë mos me pohu që ka salahu ka arsh E thati i banifja, ku a arshi? A është në toka Ku a është arshi? Arshi e mbi shtatë këtë qijel atje lartë ان الله تبارك وتعالى چندرن بي ارشين اتينا فقلت انه يقول اقول على الارش استوى ولكن قال لا يدري الارش في السماء او في الارض يكاثون پو اينيريو پوثوت انا نو كيدي كونش ارشي نو كيدي كونش ارشي كاثون اذا انكر انه بالسماء فقد كفر نسيمون سارشن بي تشيل براف بانكوفر براف بان over ta ka transmetua dietar e muslimanve dhe ka thënë se kjo është me dhëbi i Ebu Hanifës. Pastaj ka thënë nga Ibn Jurajh, rahimahullahu taala, kana arshu ala al-ma qabl an yakhluqa al-khalq. Ibn Jurajh thot Allahu tebareke ve teala ka çën mbi arsh para se me pas krijesa. Para se me pas krijesa Allahu tebareke ve teala ka çën mbi arsh. Pastaj ka transmetuar Hakimi nga al-Awza'i. Al-Awza'i I madhë Thot, kuna Wët tabiune Kemi qenë tabi na Dhe të gjith tabiunet Mutawafirun Me një fjal të vet me në kul Kemi than Inna Allahe Azza wa Jell Fauke arshin Allahu Azza wa Jell është mbi arshin e tina Dikushtot Po, apat qatë shumë nevoj me than Gjithë të transmitime mbi arsh, mbi arsh, mbi arsh Shumë është nevojshme me ditë Nëse njeriu nuk e di ku e ka Zotin e tij çishadhuron. Nëse njeriu nuk e beson ku është Allahu xhallahu, çish e beson, çish adhuron. Nëse njeriu nuk e di ku është Allahu xhalla, ka e drejton lutjen. Çish e beson Allahu te bareke ve taala. Pastaj këta selefit, pse kanë e kanë shpreh tekstualisht ka shumë mbi arsh mbi arsh mbi arsh, fzesh meselesh shumë të mëdha. Edhe Allahu te bareke ve taala në Kur'anin e Tij, në kët kurë ka vërmen Allahu xhallahu, e ka përmend në, përmen në bi arshin atin. Në bi arshin e tina ibn, imam e buhanife e ka posë mendimin se Allahu të bare kjo e tala është nbi arshin e tina pasaj nga e tha'lebiu tha'lebiu është imam i gjuhës imam i gjuhës e ka pru hoxëa këto një tëfsir të fjallës Allahu të bare kjo e tala thumës të wa alë arsh pasaj ka qëndruhe nbi arsh që ka na vinë ne dhe fjallën imamit të gjuhës e përmendu Rëndësia e gjuhës arabe është shumë e madhe në fe. Njëriun nuk mund të më kuptoj fjalën Allahu Xhelalu, pa e kuptuar çka gjuhën arabe. Sallahu Arabish na ka fol, Arabish na ka fol. Madje ka disa preditorë që thonë në tëfsirin e fjalës Allahu Xhelalu Ala, inna anzalallahu Qur'anan Arabiyan la'allakum taqilun, ne ka asbyll Qur'anin arabisht në mënyrë që ju ta kuptoni, disa drejtar kan thënë. Mirë, çka puna e jo, y arave? Qish vlenë fjallë Allahu të kuptoni Ata se kuptojnë përvecë arabisht Kanë thonë Allahu ju thotë mësone arabishtën Nëse do një me kuptu fjallë të mija Kuptohet kështu fjallë Allahu të bare kjo të ala E alekum ta këllun është Me perceptu, me kuptu Po diku shtotë punëse po, di arabishtën Qa mi bëhe? Êshtë thire prej onës Allahu gjellëvala Mësone arabishtën Mësone arabishtën Adaj në historin e kaluar Në historin e vjetër Kër sahabët i kanë shliru vendet e jo arabve Qa kanë ba? A ja u kanë përkëthi ajetet apo qka? Ja Këa një meselë shumë e male A doj me lejnë Allahot e vare e këvëtala Duhet me majdë një ligjerata Po dytre ligjerata Përëndësi në gjuhës arabve në fe Këse i gjithë dhe vijime është prej këtu Duhet me mësu termet prej gjuhës arabve Në nga se kur anësht arabisht Sahabët kër i kanë shliru vendet e jo arabve Persi në romën Ajo kanë përkthyi Kur'anin apo çka? Ju jo kanë thënë jo, në arabisht. Në son arabishtën, dhe kuptuan fjalën Allahu te bareke vetal. Andaj kanë son arabisht. Andaj spanjoll Andalusi kur e kanë pranuar Islamin çka kanë bënë? E kanë son arabisht. Të gjithë e kanë son arabishtën. Andaj edhe kjo është këshill për e onës Allahu te bareke vetala, për e predikatorëve që ta mësojnë në arabishtën. Andaj më mirë vështimi më mësu për arabisht si, se sa ki mundsi se sa më lehtë përkthime qëpse gjunha arabe është thelbi i kuptimit të do me thanjeve të Allahu të ebare kjo e tala që ka thët e thea lebi ju thët, huë alla arshihi kema wasafe nepse hu a i qëndrom bi arsh që që ka tilsuvet vetën e tina, pasaj është pyjët për hadithet e sifateve ka thënë emirruha kema gjaet leni dhe kaloni që shkan ardh La, kaloni që shkan ardh nga muqatil ibn hayyan ne fjalën e Allahut te bareke we teala ma yekunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum ka than Allahu jallahu sura al-mujadala nukun donje komunikim mes tre personave fshehtas vetem sa Allah esht i si, katertit me ta se ka than huwa ala arshihi wa ilmuhu ma'hum ma ay qendron bi arsh a esh mbi arsh ama me ilmin e ti është që ty, Ta të ato tre, të fol, na, kur jena vet, a kur jena medikan, a ku tjena, Allahu gjelluar është me neve, me qka, me ilmin e tina, e ilmi ti është si fati Allahu të bareke, vëtë ala, pastaj, ka përmeni edhe nga sufjan e theuri, në fjanën Allahu të bareke vëtë ala, vëhue ma akum, ejne ma kuntum, Allahu është me juve kudo që jeni, që që kja jetë është ajo, ma koklavit, që kja koklavit, një kanë gëtrue dhe një kanë ndërlikue kuptimët bidatgjive ka thonë, qëka mi botë shtja jeti Allah është me juve kujdo se tjeni ajeti tjetër, Allah është një arsh që ndronë bëj arsh, qishmi bashkue ka thonë Sufjan e theuri wa huve maakum, a jesh me juve ka thonë ilmu hu, ilmi ti është me neve dituri Allah u tabare kjo dhe tala është meneve, pëse Allahu të bare ke vëtala me qenjën e ti që ndronë në bi arshin e tina dhe ka thonë për sifatët, e mirruha kema gjahet transmitoni fjalt e sifatëve të hadithëve që shkanë ardhë nga pengameri sallallahu aleyhi wasallem trashe ka prun nga imam Maliku e përmendam me dhebi, i imam nukman ibn Thabit e bu Hanife, rahimahullah i lindur në vitin të dhejt të hijrit që li ka që i me dhej biti për arshin, sa jë është mbi, mbi arsh, dhe arsh i ku është mbi qilë. Dhe aji si që në beson kështu, që ka banë? Kufër. E mëhon Allahun të e bareke, vë talën nga se i mëhon ajetit Allahu Gjellewala. Ta shohën në që ka besu Imam Maliku. Imam Maliku është imami i Medinës, vendit qytetit të pengamerit sallallahu aleyhi sallem, ku ka emigru ati. E, e kanë pitë për, për fjallën e Allahu të e bareke vë tala, Alel arshis të wa Rahmanin bi arsh qëndron Ka than Pyci kejfe së të wa Si qëndron Tha atra kamalikun ve e khadet hurruhada Tha të transmitusi E u li kokën i mamaliku Kërupit dhe Umbullu në djerës Arruhada është Jo vesh mu djerësit Po me të mblu djerësa Pse nga se e ka kuptu Qka po do me than Qka të dash me pyci ka lash me fut dyshime dhe shikone shikone madhrijen e fejes në zgjokset të të tëre se e kan madhru e fejen Allah u të bare kjo tala dërsa sot njërzit loj loj pyjtje banë për Allah u të bare kjo tala loj loj komunikimës dhe bisej dhe ashbojnë për fejen Allah u të bare kjo tala pse s'ka madhrim në zemrët të tëre për fejen Allah u gjellewala ke i festeva qështë që ndronë ku është mbulu në djerës thuma rafa ara se hu pasta i ngriti Rrahmanin ar -ar bë arsh qëndron Qishë ka cilcu vëdvejta Aja cilcu në vëdvejta Sepse aja është i cilja një vëdvejta Na nuk e njofë në Allahun të barek e vëtala Parvesh në njëftimin e Allahun të barek e vëtala Vela ju kalu kejf Dhe nuk thuhët si Njoni për e djetarëve të salefit Kore kanë pëjtë Pse nuk thuhët si Nga se dikush mund të thonë po Për për si? për për për për për për për për pë Gjdo sen duhet me dy të si, kejf Ka than Sepse gjdo senit i cili thuët kejf A i duhet me pas filim Filim dhe mbarim Andaj pytët si Ka than Wallahu huel awel huel akhir Allah është i pari pa filim Andaj si thuët si Si pytët për këtë gotën Për këtë langin Për neve Për kriesat si. Për se kam pas filim Për njëri unë pytët si Ka erdhe Prej një pike ujë, ka erdhe, prej loqë, prej shka i për banë, prej komponenteve për vërse, mirë, si, e kanë sijën dhe formën e vetë, e Allahu laju kalu lehu kejfë, Allahu si thuët si, se, aji është i pari pa filimë, dhe i fundit pa mbarim, adaj nuk i thuët, si, ve kejfë anë humërfu, adhe gathonë, pyjetja si për Allahu nështë, e pa pranume, nuk ka mund që Allahu të barek e o tala më pitë, si, ve enë të sahibu bida atin e ti je bida gjitë. Ti e bidaci akhriguhu dhe ju ka thonë nëzonsave largone prej gjamiës. Pasaj e ka pru e një transmitim tjetër nga Selam ibn Mutia. Ju ka thonë, Vaj lukum matun kiru në min hedha. Ju ka thonë, disa njerëve të satë nuk i kanë kuptu këto meselë, ka thonë, mirë për juve, si i mohoni këto sende? Si i mohoni hadithët e pengameri sallallat e sallam për Ngritënë Allahu Tëbareke wa ta'ala Bi arsh Wallahu Ma fi l'hadithi shëjën Illa wa fi l'Qur'ani Ma hua athbetu min Wallahi Ma fi l'hadithi shëjën Illa wa fi l'Qur'ani Ma hua athbetu min Ka thënë pasha Allahum Qa konë hadithë Quran kohë dhe më shumë Ju nuk muni me perseptuji Ka thënë hadithët Po në Quran kohë dhe më shumë Qa të shëtë shëtë ju s'pi kuptoni Cëllat Ta transmitusi Përej na i qindi Dheri në aksham ju ka lëdzu ajete Se sa të kanë bojnë me sifatët Allahu të bare kjo të ta tala Prej në aksham Prej nisi një dhe në aksham ju ka të lëdzu ajete Hoxhe ka pru disa prej ajete U ka than Inna Allahe se mi a mbasir Allahu të gjele ka than Allah është dëgjuhës, shikuhës Dëgjuhës, shikuhës Pasë ka than Allahu të bare kjo të ta tala Vë ju hadhiru kumullahu nefse Allahu ja u tërhejgjë vë rejtjen prej Vedvejt e sëtina Vë Përrej kujna nëfsehu Përrej qenjës Allahu Tëbareke wa ta'ala Ta'alamu ma fi nëfsi Ola a'alamu ma fi nëfsik Isa alai salatu e salam Diti në gjegimi të dhëtë Allahu Jelle wa ta'ala Un nuk e di që e ko Në vetëvejtën tone Ati e di që e ko në mua Qa? Allahu Jelle wa ta'ala e din që e ko në mërëdin ton Anak e din e që e ko ta Allahu Tëbareke wa ta'ala Allahu Tëbareke wa ta'ala ka dhan Wasemawatu ummat tuiyatum bi amine mesura zumar ju ka lexua ajete disa prej ajeteve allah o xhafat chihet jan tamboshtyelura ne dorën e djatht e allah o xjelala dorën e djatht e allah tbarake o taala ka than allah o xjelala ma mena ka ant tasjud lima khalaqtu bi yedi i ka than iblisit o iblis çka te pengoj mirasejde ati te cilin e kriova me dy dor te mia këllaktu bi yday madidortamia pastaj ka thana wa kallama allah musa taklima dallahu i ka fol musas me të folur dallahu te bareku ve taala i ka thana kjo eshajet i më i madh ja musa inni ana allah la ilaha illa ana fa'budni o musa un vërtet jam allah la ilaha illa ana nuka ta dhuruar per veçmeje fa'budni adhuron mua o akimis salat e lidhikri dhe falin amazin për me më përkujtu muë andaj ma Mahmedin kër i kanë thonë pëse pëthu se Kurani së është i kryum ka thonë se pëse është një, një ajet në Kur'an që ka i ban ju ati ajetit ka thonë cilë ajet ka thonë ja Musa inëni en Allahu la ilaha illa ena ka thonë Allahu gjelo alla o Musa unë jam Allahu ka thonë mu paskon i kryum Kur'ani ku shethot këtë ajet Kush për thotë unë jam Allahu? Kriesa, pa. O la haule, o la kuvvete, illa villa. Allahu, te bareke, vëtala. Se nuk i lejot, kërkujt me thanë, unë jam Allahu. Allahu, gjellu, ale, ka zbitë musës. O Musa, unë jam Allahu, te bareke, vëtala. Adoram mu dhe fale namazin vetëm për mua. Dhe i ka përmenë shumë prej ajetëve tjera të zratë ka argumentua për ata se Allahu, te bareke, vëtala, qëndran bi arshin e tina. Ka thanë Hamad ibn Zeyd, innëma jaduruna ala enjekull enjekullu lejse fissema ilahun janë ilë gjahmije rawahu ibn ebi hatimin rraziju e ka trasmetun nga hammad ibn ebi zed duke të regu qëtë dojnë me thonë gjahmit me këtë fjallë, pëse gjahmit thonë Allah o së mbjarësh, ku anë qëllimi pëse gjahmit thonë Allah e ka kryu e libën në tina pëse i mohojmë të ajete, ka thonë innëma jadurun ata si dhe në vërdal enjekullu qëtë thonë Nësa në qiell i llah. Nuk ka në qiell Zot i cili adhurohet. Nëse nuk ka në qiell Zot i cili adhurohet, çka mbetet? Mu adhuron këtë që ai në tokë. Wala hawla wala quwata illa billah. A do të thotë rësonë të kantonë? Të gjithë mushrikët i kanë adhuruar më të ku? Në tokë. E na elsonet e muslimanë ku e kanë Allahun mbi qiell, mbi arshin e tina vëzhgon prej lart çdo sen. A do ka të kanë hamodi? Sa të doin me thonë se s'ka të adhurum në Në që e altëbareke Allah u gjellë u alë është ilard nga ajo Zulëm qartë Pasaj ka të rësmetu edhe nga Gjerir ibn Abdil Humejt Kale kelamu ljëhmijetu Gjëhmijeti aweluhu asel Vë akhiruhu summun Ka thonë fjala e parë gjëhmijive Ka qenë e amël Si mjallë ta Ama fundin e ka helem Fundin e ka helem Dhe ta përmenjën dhe dhe një fjallë dhe me këta e përfundojna Nga se ka shumë Wallahi ka shumë dojë transmetimeve nga pejgamberi alayhi salatu wasalam nga shokët e pejgamberit sallallahu alayhi wasalam nga tabiina dhe nga tabi tabiinat që argumentojnë dhe në një fjalë të vetme me njëzo me ijmë se ata kanë besuar se Allahu xhallallahu mbiarsh pa filozofi pa përzi Greqin me me me ajetet Allahu të të ala, e Allahut te bareke tuara dhe me këtë e përmundoi thot Ali ibn al-Husain ibn al-Hasan ibn al Shakik kaqë thotë i Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak kush është Abdullah ibn al-Mubarak tabi tabi'ine njëri prej tabi pre tabi'in tabi më ta dje të mëdhenj kaqë një dietar i hadithit kaqë një lufttar rrugt Allahut te bareke o taala dhe kaqë i respektu në gjithë kohën e tij na më dje ka për dietar të sa të kan thon kush e akuzon Abdullah ibn al-Mubarak ai është i akuzumi çish do se i thad dikush Abdullah ibn al-Mubarakit De fakt ka dishka. Ka thon automatikisht kuptoj se ai ja akuzumi. Sigur që kanë thënë edhe për Imam Ahmedin. Kush e akuzon Imam Ahmedin, ai është i akuzumi. Do thon, pse? Sepse ski pse më akuzoe, vetëm se e ki inati, sikur të kan thënë edhe për Ebubekrin Siddiqin. Kush akuzon Ebubekrin, ai është i akuzumi. Pse? Sepse ski pse më akuzoe Ebubekrin Siddiqin, as Omerin, as kërkan prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot një njeri, i that Ithash Abdullah ibn Mubarak. Si ta njohim Zotin ton e Azh-Zaza? Tregom, ti shme njoft Zotin ton. Ti shme njoft Zotin ton. Qala fi as-sama'is-sabi'ati 'ala arshih. Zotin ton e njohmi mbi arshin e tij i cili esh arsh mbi 7 qiell. Mbi 7 qiell esh Allahu te bareke tuala. Wa la naqulu kama taqulu al-jahmiyah. Ne nuk themi siç thon jahmit. Nuk thënen se si ston gjehmit inna huwa huna fil ard sa la wash na tok wala hula wala quwata illa billah shikoni jehmit kan thon allahun atok po abdullah ibn mubarek thon ata doin me thon se allahun atok se nese nuk thuohesh mbi ard shkoa konstallahu jalla wala ashtatok e nese thuohesh na tok ata rak i trubzu allahun te bareke u tala ata kan hik me ksej kan rron ne kta ata allahun jalla wala os mbi ard shinatina sikur kan besue te gjith Imamat e Ahli Sunnetit. Fa qila hadha li Ahmed ibn Hanbala fa qala hakadha huwa indana. I kan thon Ahmedit ibn Hanbeilit, ka thon Abdullahi po that kështu, Ibn Mubarakit. Po that kështu dhe kështu, ka thënë çashtu është edhe tana. Çashtu është edhe tana, besimi el-Sunnetit dhash se Allahu te bareke ve teala është mbi arshin e Tij. Kto janë disa prej transmetimeve të cilat argumentojnë se Allahu te bareke ve teala çndron mbi arshin e Tij ndaj një hartë një folsoritë të shkurt. Nga sa në lgjratën e arshme, merren Allahu te bareke o taala, do ta përmendë vetëm edhe me thebin e Imam Ahmedit dhe Imam Shafiuit, të cilët kanë besuar për arshin Allahu te bareke o taala, është i njëjtë me transmetimet e tjera dhe do të vazhdojnë me besimet e tjera të el-sunetit. Një folsoritë të shkurt. Ajetet e Allahu te bareke o taala në tërsi Argumentojnë se Allahu xhallahu xallahu është me Arshun e Tij. Ar-Rahmanu al-Arshu stava Rahmanu bi Arshandran 7 ajete janë. Dhe të gjitha ajetat tjera, a amin tum man fi as-samaa? Ai në të sigurt për atë i cili është në qiell, në Arshin e Tij. Hadithet e fe nga meri s.a. janë të qarta Se Allahu të baraka o të ala që ndronë bi arshin e tina Shokët e fe nga meri s.a. e se mkan besu se ja Allahu gjellua ala është arsh Fjallat e ajshës, fjallat e umirit Fjallat e bi umamet e l-bahili ju Fjallat e shumë, e bi sajid e l-kudri E bi Musa l-ishari, Abdullah ibn Abbas E kësë më ra, shumë bre esahabive Fjallat e tabi i në ve Fjallat e tabi i në ve Sulaiman ibn Muhran al-A'mash al-Awza'i Hammad shom shomre tabi'in ve çka kan than Allah është mbi arsh Fjalë e Tabe tabi'in ve Abu Hanifa Abdullah ibn Mubarak shom shomre tabi'in ve tabi tabi'in tabi ve tetir kan tek kan sjell tekstet të çardhës Allahu xhallahu është mbi arshin E tina, dhe kjo është me dhejbi e helisurnetit, nuk lejohet njeri ju me besu ndryshe, përvec se me besu e se Allahu te bareke o tala, që ndronën bi arshin e tina, kontrolon dhe menajon dhe mbi këqirë, gjësën bi arshin e tina, në Allahu te bareke o tala, nuk i delë prej kontroles as një sen qka është në tokë. As një sen qka është në tokë. Dhe kjo është ajo qka duhet na e dhe me besu, se për ndryshe e me hojna, Ayeten Allahu te bareka o taala, em ohnata që Allahu xhelala e ka vënë detyrë për neve me mohue. Madje Allahu te bareka o taala nuk i takon ndriçë për vetëm që me kanë në arshin e tina, që takon lakmadrisatina, losim Allahu xhelwala, që Allahu te bareka o taala ne mundsojmë besue çish kanë besuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Losim Allahu te bareka o taala, që Allahu xhelwala Allah mosta Privoje nga kuptimët e ajeteve të tina Lusim Allah unë gjellu ala Qa Allahu të bareke vë të ala Nashtoje diën e kuptimit e aditit për nga meri sallallahu aleyhi sallam Lusim Allah unë gjellu ala Qa Allahu të bareke vë të ala Na ndryshoje zemra tona me shpadin e tina Lusim Allah unë gjellu ala Qa Allahu të bareke vë të ala Muslimantive të dison Lusim Allah unë gjellu ala Qa Allahu të bareke vë të ala Dhe mundsoje muslimantve Ti kthejen serizitetit të fejes Si q të parët e këti ometi si qka than imam melik Allah e më shirof se nuk e regulon dhe nuk e përmirson fundin e këti ometi përvet se me ata qka është përmirsu dhe është regulu të parët e këti ometi me qka u regulun të parët e këti ometi përvet se me Kur'an i mha ditha pangamirit alaihi s-salatu wa s-salam Adha yusim Allahum jallu wa ala cha Allahu tebareka wa ta'ala t'na kërna riyin t'asimekam pangamirit alaihi s-salam wa salli Allahumma la nabiyyina muhammadin wa la alihi wa ashabihi ajma'in